Salamu alayka, ya, ya Rasulullah A'udhu billahi ilan shaytan rajeem, bismillahirrahmanirrahim Alhamdu billahi rafil alamin, wassalatu wassalamu ala seyirina wa nabiyna Muhammad al-Sadiq, ilwad al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma na sehla illa ma ja'altu sehla, wa enta idha acikta taj'a l-hazna sehla, Bala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Zaista ništa nije lako sam onoga što on iz milosti svoje naučini učini lakim. Pa ga zajedno molimo u ovim ubarek danima, mjeseca Ramazana da nam olakša samo ono što će za nas biti dobro na ovom svijetu. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed njegov posljednji poslanik. Molim gospodara da nas sve počasti da živimo to svjedočanstvo u konini njegovoj na ovome svijetu, da sa njim odemo sa ovoga svijeta i da budemo proživljeni u društvu oni koji su to svjedočanstvo nosili i sa njim resali, amin, amin, amin. Draga, vraćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullah, s.a.w. Družimo se u barek mjesecu Ramazanu i evo, nakon jučerašnje predivne scene koju, alhamdulillah, napravla i naša omladina i ljudi ovdje u gradu gdje su džamije bile prepune. Ja se nadam da će tako biti i sutra, jer i sutra neparna noć. Kako jedan kaže i mi se sve nadamo, nije o. Kad obavimo ono u 27. što smo planirali, onda kažemo vjerovatno je Lile kadr 29. Pa onda u 29. damo svoj maksimum. Hvala dragom gospodaru. Puno smo lijepih prizora, sve zajedno vidjeli, puno je lijepih trenutaka koje smo doživjeli i uvijek nam je hvala dragom Bogu bolje nego što nam dušvani žele. A mi koji imamo iskrenu namjeru prema svome narodu, prema braći i sestrama i prema svim ljudima, uvijek bi željeli da bude i da više i da više ljudi da posti i više ljudi i da dolazi u žanju. I zbog toga hoću da Kur'anski ajet jedan sa vama podijelim u kojem gospodar kaže in neker la tehdi men ahvebt zaista ti Muhammede nećeš u put ti onoga koga voliš. Velakinallahu yahdi men yash. Nego je Allah taj koji upućuje koga hoće. I zaista toga smo svjedoci u svojim životima i alhamdulillah hvala dragom gospodaru pa je nas sodobrao da budemo od onih koji su upućeni. Malo je malo je ljudi koji mogu se pohvaliti da u ovim noćima i u ovim danima osjećaju ono što vjernici osjećaju. Jedino vjernici vjernice u ovim danima i u ovim noćima osjećaju takvu blizinu, takvu bliskost, takav smisao da to ništa ne može nadvisiti. Jer živiš život i znaš gdje ideš. Živiš život i znaš kom je se vraćaš. Upravo zbog toga nam je drago što nas je gospodar evo počastio da živimo dane Ramazana. Naravno prije nego što počnemo sa današnjim i večerašnjim hadisom, imajmo na umu da Evo, mi ćemo iftarti, možda malo skromnije, kako sam vam prilikom prvog iftara rekao, nema ono čorba, pa to, pa, pa prvo jelo, pa drugo jelo, toga nema to, kući ostaje. Ovde malo skromnije, iftarimo, iftarimo nešto malo gurmiji, jedan neki mali ili sandvič, ili nešto malo pitelj, i pojedu ljudi kolač. I opet je to više nego što ima blizu 55 miliona muslimana danas na svijetu su izbjedice. Ti i ja ćemo, kada završimo s ovim iftarom, jako Bog da kad klanjamo jaciju i teraviju, vratit se svojim kućama. Nek ti bude jasno da 55 miliona muslimana, od kojih je grov djeci. 60-70% su dječica i stari, nije imati kuću koju se mogu vratiti. Nije imati trpezu na kojoj se mogu ojačati. Nego će gledati ko će im štadati. I zbog toga, Ja bih vas zamolio da evo i u ovim zadnjim trenucima, jer više nas od kraja Ramazana ne dijele, ne dijele sedmice, nego dana, ova tri dana koja su ostala, prilika su da malo poredamo stvari u svojoj glavi. Še i tako uporno nastoji da se onoga što imamo pogled prenese na ono što bi voljeli da ima. A kada zaboraviš ono što imaš i počneš gledati ono što bi volio da imaš, prestaneš zahvaljivati Allahu na onome što imaš. I u Ramazanu, kada tijelo, evo, pa ti osjetiš slabost u tijelu, jer hrana se ne unosi, voda se ne unosi. Ti osjećaš slast da svojim tijelom kojeg imaš i koje je zdravo i koje je u prilici da posti, ti is, hvala, drago, Bog, uspio to tijelo usmjer i uspjela si vladati svojim prohtjevima i svojim nagonima i ti si, alhamdulillah, ušao u onaj krug onih koji mogu, ako Bog da, vi znate, da imaju posebna vrata u dženetu. Posebna vrata u dženetu. Vrata rejjana. Vrata za one koji će na ovom jedunjaluku poslom pokazati da su odani uzvišenom gospodalu. Ja molim njega, ako Bog da da nas počasti, da budemo od njih. Zamolio bih vas na početku da se sjetim od ovom ili Fatihom imama Buharjeći u Adinsku, čitam ali, da je nilajem Došli smo do 22. bohavlja u zanimu imama Goharije, konkretno u knjizi koja govori o namazu. I vjerujte da je u Ramazanu zaista prilika ko želi da iskoristi da preispita svoj namaz, da preispita koliko je prisutan u namazu, jer od namaza imamo onoliko koliko smo bili prisutni Čovjek može klanjati više ili manje rekjata Ali od namaza imaš onoliko koliko si bio prisutan u namazu. Kako kaže jedan, draže im je klanjati dva rekata sa punom prisutnošću u namazu, nego klanjati dvije stotine rekata, a da sam stalno mislio nekim dumjalučkim stvarima. Poglavlje ide ovako, babu salati alel firas. Poglavlje obavljanje namaza na postelj. Vosalla enesuna ala firasihi enes radijallahu anhu jedan od ashaba Rasulullaha I onaj dječak koji je bio uz njega svih, 13, svih 10 godina koliko je bio u Medini, kaže, Enes bi znao obaviti namaz na postaj. Ja sam vam govorio, mislim pretrošli put, kada smo govorili o tome kako je kultura življenja različita, možda prije 50 godina, naši dede, pradede i nane i pranane su živjeli jednim stilom življenja. Imali su blagodati koje su imali. Sim za njih je možda pojam bilo ono što mi zdravo za gotovo uzimamo mi. Otvarimo otvarimo česmu i voda izlazi. I kada se kaže nama na na postelja, hoć da imate, nemojte zamišliti da penješ se na krevet, znaš, ono pa ne, ne, ne postelja u njihovom vremenu je bila postavljena pod. I ona se znao prostireti, obično to nije bilo onako kako je čak od nas, te madraci, te neštine. To je postelja, to je deka nekako, a se stavi na pod. I zapamtio sam, među mojim profesorima, čak su mi dolazili ovdje, spominjao sam vam to, ljude koji ne žele da spava, ja vam pripremim krevet, on neće, ja vidim ujutru kad dođem na sabah da zajedno klanjamo, ja vidim on prostor sebi, deku malo na parkijet, kaže, udobno, kaže ovo, kod vas je drvo, kod njih je kamen. Pitam ga što, kaže, ne mogu, kaže, kad spavam na postelji, ne mogu da ustanem pred sabah i da obavim onaj namaz noćni koji je osnova da se obavi pred, pred saba namaz. Jer kaže utonim usan. Naravno, alhamdulillah, mi imamo pravo i Allah nam je dao da uživamo njegovim blagodatima, ali pod uvjetom da ne zaboravimo da te blagodati dočekamo sa zahvalašću. Ako se lega u udobnu postelju, pripremi se, ja navijem šest alarma za sabo. I potpuno je normalno da čovjeka kad zaspi, ne znam nija, utoni u sanu jedan, valja ustati u dva i trideset, po vremenu. Dobro se na oružaj nemoj da Allahovu blagodat koju imaš da bude razlog što si propustio samo namaz. Imaš sve prilike i sve mogućnosti da, da to tako ne bude. I zbog toga, jedan je od Ashaba, kada su donijeli iz Perzije, ono što mi zovemo gazirana pića, i kaže, donijeli su, pitaju nekak, kaže, šta će ti ova gazirana pića, vidim i ovdje imati. Kaže, šta, zašto vam služi ovo? Pa kaže, mi to donijeli iz Perzije, znaš, kad se dobro najedeš ono, kad se natovariš, kaže, malo tog praha staviš u vodu i on dođe do vrijenja i to je, kaže, gazirano, to je, kaže ovaj plemeniti azhar, tako je Allaha, nikada se moj stomak nije napunio, kaže, kako sam ja rekao, lajla, ihlallah, muhammedo. Uvijek ostavi mjesta da, da može i vazduhu da uđe i da bude, da kaže, jači poletni i sve, jer kad se čovjek obtereti, on samo misli šta, na postelju misli na spavanje tola Henesun kunnannu Salbi man ne vi sal Allahu ali o Salme feestču, Ahaduna na Ala Tbih. Iovo isto o juć naočno namazu, nekim macjski čamja nemaju mladići na čemu da sečtu učine. Pa biti šddio svoje odjeće stavi, stavi potlov da bi seč učinio natm. Evo ovdje imamo u bohari potvrdu da se to ne da se može učiniti da to da je to bila praksa plemenitija Shaba kaže Kada bih klanjali sa vjerovijestnikom, sallallahu alihi wasallam, znali smo seždu učiniti na dijelu naše odjeće. Čovjek ima neku jaknu nešto, ima neki peškirič koji nosi i sobom ovako ko što ja. Nešto što ima, to može staviti pod, pod glavu. Da. I vrlo je lijepo, ja vas molim, kada vidite da ambijent, pogotovo na film, da vam ambijent nije, kako da kažem, da vam se duša nije tu našla, da srce nije mirno, promijeni ga. Radi je peći u drugu učavi, što? Je suština je da budeš prisutno na bazu. Ako budeš, na primjer, su sve cipela oko tebi, ti padneš na nešto i onda razmišljaš o nekoj stvari koja nikakve veze istorom sa štoom nema. I pod mura u kućama, muslimanskim je to praksa, to radi žene i i djevojke, seđjade s vremena na divine, seđjade, uzmu operu ih i ih namirišu. I ti kad klanjaš namaz u kući, prostireš se ti padneš na seđad Šta osjetiš? Osjetiš miris, osjetiš što lijepo i nasječniš i osjetiš radost što, hvala Bogu, pff, osjetiš isto kao da neka, neka širina ulazi u tvoju dužu. Treba se čuvati ambijenta u kojem se čovjek ne osjeća lijepo. Nekada se i on istrpi, pogotovo kad je frzna mazda. Međutim, kada je na filama, moj vam je savjet, gledajte da u na filama ne mislite ni o čemu. Juče sam imao jaktu mi čovjek jedan posudio, ja stavio jaktu pored onaj njerabo, Bili smo daleko od Sarajeva i nisam imao jakni, on im dao svoju jakni. I Subhanallah pred namaz ja vidim jakni i nijema. I onda razmišljam Subhanallah, ako počnem klanjati farze i taravim namaz kao imam, ja u svoj vijenom mislim gdje ona je jakni. I onda sam, vidim hađiju izrata, pitam hađiju izrata je li jakni kaj jeste, jeste kod mene. Čak nemoj da zvolite šta, kad si u namazu budi u namazu. Kad izađe si iz namaza. Onda gledaj da tvoje srce bude vezano za gospodara, a u isto vrijeme radi sa dunjavukom potpuno koliko možeš da radiš. Hadis ide ovako, hadesena Ismail, kala hadeseni malik, an ebi nador Mevla Umar ibn Ubeidillah, an ebi salamet, ane abdirrahman, ane ajša te zauđen nebi. Od Ismajla, od Malika, od debu Nadra, Štićenika, Omera, Ibn Ubeidullaha, od Ebu Salemi, Ibn Abdurrahmana, od Aiši, radijallahu aneha, dakle, Hanuma Bože i poslanika, salallahu alaihi wasalam, prenosi. Ennaha toale da je rekla. I ovo je vrlo bitno. Sa svakim se čovjek može pretvarati, ali sa svojim najužijim krugom, otac i majka, bračni drug, tvoja djeca, tebe je najbolje znaj. Tu se pokazuješ. Sa prijateljima, to je Facebook profil znači znaju te onako kako se ti sebe reduširao, pripremio tak. i zbog toga je opasno da zbog onih ljudi koji su izvan tvojeg najužeg kruga kojeg nisi birao najčešće, roditelje ne biraš treba se čuvati da nemojte, ljudi imaju ekonomski moral, on prema ljudima fino izvan kruga porodice, zašto? Zato što očekuju da ga ljudi fale, da ga uvažavaju u porodici se čovjek pokazuje i zato je Hadise koje je prenijela Hazretija i iša od Rasulullah s.a.w. Oni su nam značajni jer nam govore o intimi Boži poslanik. Boži poslanik pred ljudima radi ono što radi. Pred, sam kad je sa svojom porodicom nijedan jedina, to ko zovemo, raskorak. Imate danas problem raskoraka. Govori neke stvari, a u svom privatnom životu radi potpuno drugi. To je raskorak i ne mogu, i kada gledate što ljudi na primjer od nas ne mogu da uzmu neke vrijednost. Znate zašto? Zato što i mi ne živimo u njihovom Da i živimo u punini, oni bi vidjeli. Oni o tome pričaju, tome zovu i po tome radi. Nikakve razlike nema između Rasulullahovog obhođenja pred ljudima i obhođenja kada je u intimi svoje kući I Hazretja Iša nam to prenosi. Kaže Kuntu enamu bejne jede i Rasulillahi sallallahu alihi wa sallamu Ja sam znala spavati jer je sobičak to, kada kažu to što kaže domovi Rasululla ili kuća Rasululla sallallahu to je bio sobičak jedan, koji je toliko bio velik da kaže Azretija Iša, znala sam spavati ispred Rasululla sallallahu alejhi ve sellem wa rijlae ti ti mladi a kaže moje noge su bile u pravcu gdje Rasululla sa okretčićem dakle toliko je taj sobičak bio baš I Subhanallah kada insan u svojoj kući obavi namaz pa preslani desno i lijevo i onda kaže šahada la ilaha illallah kaže svedoчим da nema boga osim jednog jedino kaže svedoчим da je muhammad poslanik se da je resulullah klanja u sobićku koji je veličinije da jedan insan ne može komu to plani fa iza sajada kada bi bozhi poslanik sallallahu alaihi wasallam pa ona sed što dotakao bi na svojom ubarek ruko fatabat tu rijla je pa bi ja pokupila svoje noge kako bi on imao gdje gdje sedjeti napratite fa iza qama a kada bi ustao bozhi poslanik sallallahu alajhi wasallam ja bih svoje noge trušila qalet wal buyut yawma idhin laysat fi laysa fiha masabi kuče u to doba nisu imale lampe nisu imale svjetiljke E hadi ovaj hadis, evo, ovi par minuta, koliko je ostalo do, do iftara, hoću da pokušamo, juče u ovom džematu gdje smo bili, to je džemat koji je nastradao dobro u ovim poplavama i klisištima. Na desetine porodica su ostale tu bez kuća svojim. Vrlo je teško, braćo i sestri, otece se šetanovoj spletki, da zaboravimo, da ostavimo ono što nam je Allah dao i da, da, da budemo zahvali na tome što nam je Allah dao A da zanemarimo stvari koje možda nemamo. Jedan od detalja ovdje jeste ovaj noćni namaz Božeg poslanika. Kada bi klanjao noćni namaz i kada bi mu noge otekle, kaže njemu hazretja iša, Božji poslanic je zbog čega klanjaš Allah ti oprosti od rije. Tada je Božji poslanic govorio, za ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Imajte u vidu jednu stvar. U mjesecu Ramazanu, tokom, evo posta, tokom ustezanja od hrani i odjela i od pića, mi, draga braćo i sestre, podsjećamo sebi da i bez onoga što nam je bitno za život, mi možemo kada kontrolušemo sebi. I u onoj mjeri u kojoj kontrolušemo sebe i zahvalni smo Allahom, možemo izaći dalje i možemo sa drugim ljudima raditi. Jedan detalj, kada je Hazretja Iša legla I kada je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam klanjao. Naučili su nas i to zapamtite. je materialne i nematerialne vrijednosti. Ja bih vas zamolio da počnemo posvećivati pažnju onome što se zovu nematerialne vrijednosti. Danas je kompletna civilizacija usmjerena prema materialnih vrijednosti. Ljudi su usmjereni prema materiji. I zbog čega kada se na materiji utemelji nešto Ne može to obstati, jer Allah je stvoritelj materije. On nam je materiju stvorio da se njemu približavamo. Nije stvorio materiju da se njoj podrijedimo. Kada se podredimo materiji, onda se odnos između nas narušava. Resulullah, sallallahu alayhi wa sallam, klanja u svojoj kući. Ja vam vam zamolio, evo večeras nije nepadna noć. Molim vas, oživite ovu noć. Dva reke ata, dva reke ata, četiri, četiri, osam, osam, koliko u može. Klanjali smo juče, možda u džami večeras po svijetce kada se vratiš kući abnesti, lijepo se spremi zatvori vrata svoje sobe ili onda se sjeti kad se zatvori vrata sobe ukoliko je sobi je živio Resulullah koji je evo iza sebe danas milijardu i po danas musliman iz tog sobička je potekla rijeka oni koji kažu laj laj lalala Muhammedu Resuluhu danas kada evo hvala Allahu mi kao jedan slogodan muslimanski narod Imamo priliku i dočekati Ramazan, ispratiti Ramazan. Ja bih vas zamolio da imate u vidu da su ovo dani kada čak i one naše najveće grijehe gospodar oprašne. Najveće grijehe gospodar u ovoj zadnjoj trećini oprašne. Čak oni je stvari koje bi ti ja voljeli da u zemlju propadnemo hiljadu puta, a da se to ne vidi. U ovoj zadnjoj trećini, u ovim zadnjim noćima, I možda ja komo da sutrašnja noć leparna, možda je upravo ona, Liletu, kadr mi ne znam. Našojmo dati svoj maksimum, ja vas mogu. Mi smo hvala dragom gospodaru napravili oko 700-800 hektara ovdje. Vašim trudom, vašim naporom, vašim zalaganjem, pomoći odi naši onaj majstor ajovi naši česti ljudi ugostitelja. Hvala Allahu, ovdje je bilo negdje oko 700-800 u centru isto tako, oko 1000 hektara je bilo onaj sve zajedno hvala Allahu to nije malo i mi možemo i puno više hvala Allahu na mnogim mjestima se činilo dobro, vidjeli ste džamiju, vidjeli ste carevu džamiju, vidjeli ste kralja pada, vidjeli ste istikla vidjeli ste hvala Allahu kako se pozitivna energija vra vraćanja Allahu, vraćanja samima sebi, da se vratimo svome interesu hvala Allahu desilo, ja vas molim da ovo što je ostalo od Ramazana Iskoristi i te da se usmjerimo da iza Ramazana, molim vas, dokaz primjenog dijela jeste da ustraješ u dobrom dijelu. Ako iza Ramazana ostaviš Musab sa strane i ne budeš mu se posvjetio Kur'an, šta je onda u Ramazanu? Kako te je Ramazan promijenio? Koji je pečat na tebi i na Ako iza Ramazana ne čuvaš dnevni namaze, pet dnevnih namaza, Alhamdulillah, ti ja zajedno bili na noćnom namazu, u Canevoj, u Istiklalu, u Fahdovoj, na slupu, ovdje, ovdje. Znači, mora dokaz delilu haseneti, hasenetun badaha. Dokaz primljenog djela je primljeno djelo, odnosno dobro djelo koje se učini iza toga. To je jedna stvar. Druga stvari i time ću ako završit, da završita da provučimo zajedno dobro, zamolio bih vas, nemojmo, nemojmo se... Da nas Allah sačuva od toga. Nemojmo se zarobiti u vlasti ta djela. Draga braćo i sestre, sve što smo u radnu mjesecu Ramazana, svaki dan koji smo uspjeli ispostili, ispostili smo tijelima koja nam je Allah dao. Nahranili smo se blagodatima koje nam je Allah dao. Nemojmo se zarobiti i misliti kako mašala, čitav sam Ramazan ispostio. Pa onda bude kao onaj pitažda. Klanja, kaže, klanja. Kaže, sva tri vakta. Nemojmo mi biti od onih. Ja molim gospodara da se ne zarobimo vlast ta djela, da nas gospodar sačuva od svakoga zla. Gospodaru, molimo te svako dobro o je molio tvoj biljen i muhammed. <tipan>